Întâia epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatemă.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 Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceliași duh. Altuia credința prin același duh, altuia darul tămăduirilor, prin același duh, altuia puterea să facă minuni, altuia, prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia, felurită limbi, și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.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 Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit el. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâini, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, Pe când cele frumoase nu au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească de potrivă unele de altele. Și dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el.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 Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tâlmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.